ישעיה, פרק ל"ב. הן לצדק ימלוך מלך, ולשרים למשפט יסורו. והיה איש כמחווה רוח וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצלסלע כבד בארץ עיפה. ולא תשעינה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה. ולבב נמהרים יבין לדעת, ולשון עילגים תמהר לדבר צחות. לא ייקרא עוד לנבל נדיב, ולכילי לא יאמר שועה. כי נבל נבלה ידבר, ולבו יעשה אוון. לעשות חונף ולדבר אל אדוני טועה, להריק נפש רעב, ומשקה צמא יחסיר. וכילי כליו רעים, הוא זימות יעץ לחבל עניים באמרי שקר, ובדבר אביון משפט. ונדיב,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 על שדיים סופדים, על שדה חמד, על גפן פוריה. על אדמת עמי, קוץ שמיר תעלה, כי על כל בתי משוש, קריה עליזה. כי ארמון נוטש, המון עיר עוזב, אופל ובחן, היה ועד מערות עד עולם, מסוס פרעים, מרעה עדרים. עד יערה עלינו רוח ממרום.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 ובשפלה תשפל העיר, אשריכם זוראי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור.